Gukin, elkarrizketan tartiontan aspaldiko ezagun bat hemen oi hartzun errati jan, gurean da egin eutkantxiki, egu erdion, egu erdion Bueno, aspaldiko ezaguna Ba, bai, bai Ai, Entzuliak eta faltan botako zaituzte, tarteka, tarteka Bai igual, batzuntako mese dut <laughs> <laughs> Bueno, egunotan e, iragarki, bati, e, iragarki batian azaltzen zaigu horreatik mm -hmm. berreskuratu nahi izan dugu, baina, bueno, horren inguruan jogu aldetuko izan e, mutilonek lan du. Batzutan. Batzutan. Bai, Gehi egiriztako meni. Bai. Eta, bueno, ba, alde batetikana aipatuko dugu Euskal Telebiztan hasiko den programa berri bat, mm -hmm. e, izena nola du? Karrika-korrika. Eta hor dut zer da, karrikan grabatua? Ba, karrika uzuan ez, baino yes. karriketan bai. bai. <laughs> bueno, zuk aurkezle lanak ingoitu zu, edo dinamita mm. Bai, igual dinamita zatzalje gehiago, bai. baina bai, bai, bai xabat piloto bat grabatu deu. Printzepioz mm -hmm. piloto bat da, oi, pilotua, ba ondo datzen bada aurra dijoa, baina bestela ba hor Piloto egoera hortan. Ordun ba grabatu genun lengo ohinda hiru aste, pasaido banen eta berez programa da bai Ba jinkana antzeko bat, altxorraren bila, alegia pues bi bakoitzak bere sobria dauka eta sobre horrek ematenie besteenon baita, froba batin berdute, ez dakiz eta. Da. Froba desberdinekin, ba azkenian garaile bat gertzen bat bat da. Herri uh -huh. hontan gaina leia, hain gustoko izan da eta odolio. Bai, gustu? Bai. <laughs> Baiz, bai, zenbat apostu ezan ordukoia <laughs> berotzenga. Bai bai bai, bai. Bai, bai, bai, bai. Ta jendia gaina desiatzen galdera hoiteko, eh. Uh -huh. bai, bai, bai. Ez, ba bai, bai, pizkate bai igual agian, bai, ez, eh, programazko osteelakoak, gobernmintzatete TV egin bai behar dago helkon, kistazak izan, eta bakit igual beharien itzalian egotia ba, reskutxoa dela, zekon pasi, joak eta ordo ze, Lari. baina, bueno, gubintzatik dugu guria, ni uste zeu zer txukunatea dela, eta ez dakit, oi aurrea ikusi uh -huh. berko aurreak kursi berku jandiak, iaz ze, ze, zesateun. E, bereziki, bueno, den entzatza bereziki, audimetroa dakanak, guztiak? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Bueno, ta bestalde aipatuko dugu uda aurretikan e, grabatzen ibili zineten eh Gernikako bombardaketan TV Movia edo telesaia. Bai, bai. Urtze, Gernika, pelikula historikoa. Pixa bat ba, bombardaketa... Egun egunarren inguruan edo ingurumarilean ba emandako trama ta ose, ba, aien o sea lo 57 inguruko kontagizun o fiskate bai dramatizatua ez ezta dena historikoa o sea historikoa baina baito bai bere histori paraleluak mhm. eta maitasune bai aurrazaltzea benetako pertsonaiekin o sea fiskate Iruro Gaitama Osgarren dela gogoratu mm -hmm. batziko duga urten, Bai, bai, Gaitama urte zital. Eta Zinemaldian estrenatuko da? Bai, txipioz. bai, ba, aurten haurten grabatu eta aurten Zinemaldian emango zela mm -hmm. esan zikuten eta ja bada honeko usteet estrenako eta fetxada daula, Gaita Bosta. Mm -hmm. Irailean Gaita Bosta, Fizia Zinemaldian barruan. Eta, bueno, egunak aparte, ba, xator, Zinemaldian estrenatu eta gehu urrengo edo urrengo guneetan Eteben emango zute. Eh? Mm -hmm. Eta, ondo, pelikulek jesan gu guztuaz, pixagat horre ba, registro hortan edo, bai, bueno, karakterizazioa eta gara bateko erropekin eta olabil izan du nahiz, baina, igual, olako proiektu batian, igual ez, eta oso esperintzi politia. Zer paperik jendu reina uzkantxegik? Ba, heina da pelikula hortan kazetari bat, eta pixkat ba goiaz e, George Still ma ba, estatuaatu eta bueno ezagiten zen kazetari batekin ba goiaz horre ba gertatzen gernik askorta tendenta komentatzea ta, ta orduan justu bombaketata bon gertatzea eta pixagu gor gaude ba, kronista bezela mm -hmm. baina bueno ere ez gea gehiegin bolukratzen zaun kazetariagian eko aseptikuak eta yeah. guda desberniak ikusi stain ditugu Ba, mm. Eta gasterari txalanak itza lanak iteitugu. Alde batetik besteak, kotxe batekin, menga pinpa. Eh, oiartxorrak oi gogoan edukiko utek, karakterezio denoi garaiko mm -hmm. zeoi. Bai, bai, bai, turrearra eman bai. genuen. Bai. E, nola leke? Gernikako bombardaketan eh, istorioi azoka oi, oiartzungo plaza inguru oi izatea, ez? <laughs> bai, ni bai hasieran galdera logiko egiten ziren, eh? ez? Jo ta sta zer grabatuko Gernikan? Ni berazke Gernikan bombak eta ta gertzen ezer geatu. Mm Han -hmm. Arrasatu zuten ta bakarrik uste kiatzen dela zubi bat eta ez dakite bat o bestean garaia Ordun estenatoki guztiak eta kanpoan bilatu behar izan dia eta gutxi bera, ba, gara bera, garai hartako arkitektura, pixa bueno, bat horreko horreko horreazten zigun lekuta eta bai ba, oi hartzun, errani eta beste lekuetan bai ikutu dut zen. Hoi gailen baita ere aprobetsatu behar da, produkzio aldetik han denak gertu eo tialikoan. Hoi baita ere, bai, bai, bai, bai, bai, zabeztela... <laughs> zabeztela dira asko, suposatzen du horrek, eta gainak garaiku iku zei izan tabak, ez dago da. Ez da gait eskuartean beste proiektu ikaan bakazun mm -hmm. e, aurreratu litekeen. Ba hola etorkizuneko proiektuik ez. Oain Orain murgildutanan proiektu bat da Irrien lagunak. Mm -hmm. Ba bisuat eta hauen cuadrilla cuadrilla an zabal hortan ba daite berbena batzuk Irrien lagunekin kantata dantza eta hor joeten gea eh? herriz herri zerri, ba, berbena batzuk aurrakata dantzatzea, ez dago zerta da, bisuat Oida, beste proiektu paralelo bat daukadena, atua dibideazte zarautzen egon ginen, eta da... uh -huh. orxe, herri zarri. Bintzat, etxela gehatzen? Ez, ez, ez, ez, txikitati piperminez hartu zeaten iburditean, eta ezin gehatu. Bueno, e, guain nola, ez dugu onta zitzenin, Leno, baina aktore bezala, nola ikusten ez egoera goera berria, e, bezai, io dela uneko geita batea, kultura, uh -huh. igendia, e, antzerkira, eta joteko lehen, gutxi juten uh -huh. batzen, guain? Ba, bai, egia esan, gauzak eztia, o sea, ez dute errestasunea jotzen ez, gauze, eta gauzak egia esan, ba, Bat maila bat ean gara hilatza getoreko ia horren zundet e, bizin batek itxin dula eta, bueno, gara gire ez. Ala ere nik, esan nahiko nuke, ba, bai, e, kultura eta letra, ba, letralarriz eta urrezko letrekin edo idazten dela. baina gero konsumua dena eta, pf, adibidez, ez dakit, zinea gaur egun da on egin eta internet egin eta gauza jistetugu bezala, zen bat juten den zina, nire nahiko zinezalia naiz eta ala ere ez naiz zinea asko juten, ordon, ba, ez dakit, bo, igual al, kon, kontrakua gertatza ez, zinezalia ez dena beha joten da, o, baina, ez dakit, Nik nere salantza benetan horrek eragingo dion kulturari edo benetan kultura kudeatzen duten edo kulturari tekinatatzen duten enpresek nabaituko dutenezen ikusten kultura zabaltzen ta jarraituko duela, pelikula egiten jarraituko dieela. Ba, igual aktorientzako bai bisan murriztuko da asuntua ta hola, baina nik usteikoizpena jarraituko dela ta nik uste hor benetan mindua sentituko dienak igual izango dia geio enpresak. Eta alde horratikanik ba bueno, eh, nuke enpresek ja, urte askotan irabazi dutela asko eta bueno, pixa batean bai, herriko astutzia ba ez ditu esango kalteik egingo ez, ez dienik, baina bueno, beste hainbat lekutan ere bai haia murrizten ta hainbat herriko haia astutzen ta ba, bueno, Bueno, es txitxeteko estare jendeak eta honak gutxi baita ere. es, bai, bai, bai, bai. Bai, ta ala ere hoi izan, eh? Ba, igual orain arte, ba, kultura eta bestein bat gauza, ba, bonantza egoera batean bizitzan ditugu eta igual orain jendeak hasi berko du benetan ba ipurdia Bueno, e, en jauta, aipatu dugu Euskal Telebistako saio berri joi, e, gombidatu mm -hmm. gure entzuliak, zure kusle bai. biurtzea. Ba, bai, e, gombidatu nahi konitxuzke, uneontan dendzuten nahi dien guztik jai, eta dendzuten ez da hizien haibak komentatu ere, billar, aste hartia, e, gabeko amartatik aurrea, eta be baten, izango den saioa ikustean. karrika, korrika. Oida, ez dela karrikan izango? Naiko nuke, eh? karrikan, no altzi barren, no emendika Hemen auzo arteko desapeiuk eta... Bueno, bai, bai, mono. bai. Homen monografiko batzuk dukiko benituzke. <laughs> ba, enjautka gantxegi eskerrik asko, gaur oi mm hartzen -hmm. erratien, izateatekan, zure etxian. Bai, bai, bai, beti izango nahi Eta nahi zen artea. Berdin, duzeik.